Zenean cene bere tajo la presencia soya Donaya Es sersaren mundanya ve kaikeria le mente cua Perjona va berat sea errazada Berea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 Zurekin uh -huh. uh -huh. uh -huh.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 Yeah. Estás quiero un maldito a todos los incendios vienen en plena fondo luciendo al máximo sin volar los faticos cayendo desde el cielo está al Yo tengo un impartido si estás colédico normal en este mundo tan necrópita estás quiero partimos maldito a todos los incendios vienen en plena fondo estás quiero malditos a todos los incendios vienen en plena fondo chimo chimo papi de cada te sentir este el papi con dignidad papi con ganas correr y con karma nuestro tan depipa hasta que no batemos sé a todos pero se en el de dele, dele, del Pargatu, pargatu, jazta, ez es que mu muteatuta zeuden, a berri Buia! Yeah. Bai, horrein bai, ez? Yes? Bai, ba, va, bueno muteatuta zeuden gure mikroak Ba, bueno, normala da, aztele nada guretzako bai, eta, bueno ba, horreintxe bertan aztear dela ba, betiko despisteak Baina, ementxeago de beti besala, hau da zuen kontrainformazio irratxa joa irratikoa, fmko eundasaspi.gostean Hori da, hemen gaude, garrasikan, irola irratian, eta bakizuen, urren gogor dut erdian, ba, bueno, kontatuko izkizuegu, e, ba, bueno, hemen e, bilbon eta inkuruan, bakartatu diren berriak, eta gero eran baita ere, ba, aztebururako ditugu agenda arrez berdinak, eta baita ere prestatuta ditugu pare bat edelkarrizketa ez? Bai, e, gaur biak ere oso garrantzitsuak eta urte hurrenekin serikusiak dituztenak, bata... Ba, bueno, Euskal Herrian, e, ba, intzindari den irrati batekin, itxe dingo dugu irratiko kideekin, e, guzki irratiarekin, ogeita marrurte betetzen dituela urten gogo eta bueno, jadoz ba, pakizunetan sartuta daudela. Eta beste aldeti, ba, Bilboko saspikatu gaztetxe, ezta? Hori da, beraien, seigarren urte urrena betetzen, mo, bete zutela, pasan, ba... E gustarria erre 13 baina bueno, aste buru honetan ospatuko dute e, urte urrena. Aste azkenean hasiko dira eta atorren asteartera arte, ba ekintza ezberdinak antolatuko dituzte eta bueno, ba gaztetxekokie batekin hitze hingo dugu eta zer kontatzen bueno, ba. eh, duten. Bueno, ba, bueno, ba zeuden gaurkoa en elkarrizketak berri onak dira, eta normalean beti zeten dugu berri esainunak emate tokatzen zaiguela eta tokatuko zaigoe da ere, baina bueno, elkarrizketekin gutxienes ba aukera izango dugu Zorion txeko, gure elkarrizketatuak Eta ja. bueno, bestari gabe ja, programa hasita dago bueno, Beti bezala, gurekin kontaktuan jartzeko bide ezberdinak gogoratuko dizkizuegun Eri eh, baldin baduzue, gurekin kontaktuan jarri Eta ha, bueno, haki zuen, hemen gaudet, telefono bat aukagu Eta bertara da ditu bezakezuen aitu zuenean Beratzi lau, lagu bat, iruro gehi eta Bai eta e-mailes kontaktatzeko, ba irola@dominio.net eta irratsaio honen e eta zuen berriak edo zuen kolektiboak egiten dituen ekintzak edaliani badizkiguzu, ba garraska.info@gmail.com. Bai, eta baita ere, ba, baita hemen zuzenean, e, zuzenean teknologia berriekin ba, Irola Irratiaren guborri aldean, sindominio.net barra Irolan Hore ezkerreko zultabean edo, baukazu behor e, txata, deitzen den ba, leku bat, ta, txatarieman Eta ba, bertatik itzin izango diguzu eta bueno, aldugu heinean edo erantzuko dizuegu eta guel ba, borri horretan bertan ere, suzenan ba, entzuteko aukera dukazue, eta bihartik aurrera ba, irratsaio hau e, beste momentu baten entzuteko eta baita deskarra batxeko aukera ere, izango duzue. Hori, Beraz, edo, ba... eta, ne, eta egin dituen guztia, baita ere, bueno, iaia ia guztia. Iaia ia guztiak, bai, batzutan autozensura egin dugu bai, ortega, baten batean. Bueno, ba, bestari gabe, hau da garrasikak, goiko behatziak eta bederatzi minutu direne honetan, ikusteko suzenan gaudela eta, bueno, esterik gabe musika pixka bat eta berri ekin aziko, eh, bai bai, porkatu? Azibaino lehen gaur agur, agur pertsona alberezi bat bat batako dugu pasan urtean garrasika aztele nero, aztele nero, egiten zuen pertsona bati ez daki guentzuten egon gode maia, bueno, telefonozitxekiteko keresan dugu berarekin justu irratzaia azibaino lehen, azike, eki ba, bueno, agur bero bate bendik eta a behar, nahi duzunean garrasikan sartzen zaren baita ere Ahora ida va que va que va eso de dos la va micro aquí le quita tal nada o no torres este escala venga va color está como dura Zorik ez da, biba protestan, biba festan Gerti nahi getuzte baina gaudesatxaren Erdian, gure herrian, bende berrian Nahi bezala eta nahi dugu nerantza Eta zentuzurek Aztelen honetan, aurrekoetan dazkerengoetan besala, ba, urbileko berriekin hasiko gara eta euskal preso eta refusiatu politikoekin, zer ikusiadukaten berriekin. Eta esan behar dugu, ba, gaur bertan, eneko bilbo eta ingeru kardaino bilbootarrak espetxera bidali dituela epaileak, e, ba, bueno, estraditatuak izan eta gero, es. E, Frantzian zigorra bete, bete dute, eta espainiaratu egin zituzten ostiralean, Eta bueno, ba, gaur repaieren horretik pasatu dira, eta soto del realeko kartzelan sartu dituzte biak. Eta hori ba, espainalatzea zaratzeko mobilizazio daitu dute gaur arratzeldelako esan inazio eta ibarrekolandako erribilgunek, eta arratsaldeko saspiter dietan ba, mobilizazioa gondar levante plazan, esan inazion. Eta hori bueno, ba, frantziako estatuak espainatu egin ditu, eneko bilbau esan inazioko... Auzokidea eta ingeru kardaino santutxuarra eta, bueno, ba, hori, sei urteko sigorra gero Frantzian. E, Tuluzen zegoen eneko, eta Fleurien zegoen e, aingeru, eta, bueno, ba, hori, hausetegi nazionalean izan dira gaur biak. Eta, ba, bueno, eneko bilua Frantzako erdialdean antxeman zuten 2006ko abenduan, Zorion-Salsamen diarrekalde tarrarekin eta Borja Gutirrez berango tarrarekin zegoela eta, eta ori, bosturteko espetxaldia zarrizioten eta kokidea izatea leporatuta. Eta ingeru kardaino, abimigatazazazpian atxilotu zuten doni bane garazin, eka itxagirra eta jose Antonio Arani barrekin batera. Eta erakunde armatuko kide izatea gotzi eta zei urteko espetxe zigorra zarri zion Parisek. Eta beste paiketa batzu egi ere buruz itxegi martuguz, e, bueno, azte artean e, Lorena López Dani Pastor, B.H. Barria eta Inigo Zapira Milbotarrak epaitu zituzten ausitegi nazionalean. Eta bestalde, Joankar Iglesez eta Iderzuri Arrain deustuko ausokideak Madrigen epaituko dituzte hionen bukaeran. Iglesezek 2000 urtean... hori. E, ig, e, Joankar Iglesez 2000 urtean atxilutu zuten Frantzian eta bost urte preso egon eta gero Espainia egin zuten eta urterriaren nogeita lauan izango dut epaiketa. Eta Iderzuri Arrain berriz, ba... Iderzuri Arrain berriz, ba... Ileren nogeita sortzitiko bitartean epaituko dute Madrigen eta 2000 maikako urrian geratu zen azke amar, euro, amar mila euroko bermea horrein duta, e, 2000 maikako martxoaren amarrean Espainia datua izan zen frantziatik, e, arren aurkako euroagindua onartu eta gero eta, bueno, atxilotu zutenen, baiunako ikastolan ari zen lanean eta bizitza publiko egiten zuen. Eta deustuko herriera mugimendua kauzuki de biei BA Madri jenbertan elkartasun eta babesa diarazteko antolatzen ari da. Bai, errepresiarekin e, jarraituko dugu, eta kasunetan E, bueno, salto 8 bat egin godugu Donostira joan gogara e, Zerena eta bertan e, aurreko Larun batean ertzeintzak e, Antza e, lina Zazoro eta lujan biogazte Horere eta rak Atzidotu baitzituen ba, bueno, Bagizue e, irugazte hauek e, Kondenatuak izan zirela E, ba, bueno, e, bere jardura politikoa gatik, zei kokideak sei urteko kartxelara, beste bigazterekin batera, eta hauek ba, iskutatzeara bakizuten. Eta bueno, Manifestazio Nazionala zen e, larun batean, e, leak dituta, eta bueno, bertan agertu ziren, eta hartzen zekatzi gotu zituen, eta bueno, ba, aukagu hemen e, komunikatu bat, eta bueno, irakurriko egu, eta gero atxiloketako ba, irudia, gero bideo bat jarriko dugu. Zenideek, laguneek, gertukoek eta gainerako kidek babestuta kateatu dira Maria Kristina hotelera gazteak. Ertzaintzak bertan atxilotu ditu, baina leak mugimenduko kidek jakinara zidute eskubide zibil eta politikoen aldeko bidean kateatuta jarraitu behar dela. Eguerdirako jende ezbete da donostiako bulebarri ingurua. Segi gazteantorakundian lan politiko egiteagatik terrorista izendatu eta zeina urteko spetxe zigorra esarri dieten bost gazte horeretarren Alde batu, eh, batu dira bertara Eskubide zibil eta politikoen aldeko eleak mugimenduak deitutako manifestazioara Gazte izatea ez da delitua edota eh, gazteak dira ez terroristak bezalako oioa gaiendu dira amaitu ere bule egin den mobilizazioan protesta maitzear, protesta maitzear zela duela azte batzuk euren egoera salatzeko eskutatzeko erabakia hartu zuten Arka Itxantza Maitanani li, Linazazoro eta Xavier Lujanbio batu dira manifestazioara Barte hartzen ari zen jendearen oiu eta atxalo artean. Ondoren kioskoan hartu duitza linaz azorok eta eskerrak emandizkie bertaratutako guztiei. Atxilok eta edo zeinunetan etor zitekeela eta lasaitasuna eskatu dio jendeari. Manifestazioen ondoren, hiru gaztei babesa ematen jarraitzeko deia egin dute antzolatzaiek eta alde zarrera jodu jendeak. Bertatik aldarrik apen oiu artean jodute Maria Kristina Hotelera guztiek. Eta salak eta modura, hotelerak ateatu dira Antzal, Inazazoro eta lujanbio. bio. Piskanaka, inguruko jende guztia eseri da eta zeuden inguruan ertzaintza etorri e, dener arte. Ondoren, ertzeinek e, ateak apurtu eta eraman egin dituzte irugazteak, jendearen animo eta alkartasun oiu artean. Txerra Bolinaga, eleak mugimenduko kideak adirazidu, du, hiru eta rak hartu badituzte ere, orain ez dela borroka maitu eta halako kasu asko geratzen direnez, eskubide zibil eta politikoen aldeko bidea egiten jarraitu behar dela irugazte aurkitzen dira gaurko egunez, atzilotzeko arriskuan, errenteriako bi eta donostiko bat eta bueno, e, prestaukagu bideoa e, e, irugazteik bai hartu zute donostiko bulebarrean ea ba, lortzen dugun bai. egu ardion Lehenik eta behin, e, eskatu nahi izkiogu eskerrak denbora guztiontan babesa eta elkatasuna erazi diguzuen guztioi, baita zuen etxeko bateak irek izkibuzunoi ere bai. E, Raitzeko bakarrikan esan nahi dugu, e, borrokatzak merezi duela, egindako lan azarro gaudela, lan politikoa legezkoa eta zilegia izan izanbarko lukela, eta den onartean lortuko dugula e, gure eskubide guztiak onartuak eta respetatuak izatea. E, Eta berturatu zareten guztioi, eta esan egin dugun bakarra da, dozi momentutan etorri daitezkela eta lasaitasuna mantentzeko mesedez, bai? Venga, jotak eta Euskal Gazteria aurrera, gora Euskal Gazteria! <tos> Bueno, eta Euskal preso politikoen gaiarekin jarraituz, ba, erromako zitegia, konartu zuen pasadan astean, Lander Fernández España eratxeko eskaera, eta bueno, ba, hemen honetan e, irratza, jarraipen beresi egin dio gure kasu honi, ba, bueno, ba, beste gauzen artean, ba, elkarrezketa bat izan genuela koere, Landeren etxe bizitzan bertan biziden pertsona batekin, eta bueno, ba, esan behar dugu defentsakamarreguneko epea duela orain, elegitea orkesteko, eta Bilbotarrak ekainetik daramala etxean preso. Eta bueno, Ausitegia nasionalak 2012ko urtean kaleraso baten parte hartu izan egozten dio, baina defensak dio acusazioa Nazioartean ikertutako tortura kasu baten oinarritzen dela eta delitua preskribatua legokela Italiar legediaren arabera. Eta bueno, ba Erromakori apelazio Ausitegia konartu egin zuen pasan astean Ander Fernandez Santutxuarraren Espainiaratzeko eskaera Eta, bueno, ba, bere lagun arteak jakitera emanduen modura. Eta urtarriaren egin zuten Espainiatzea buruzko saioa, eta epaia egun epean espero zen. Eta, bueno, erabakia ez da guztizismoa, eta marregun noiek daude, komentatu dituguna marregun hoiek dauzkatora ere, ba, bueno, defentsak ba, elegitea ba jartzeko. Eta urtarriaren sortxiko saio horretan, ba, bueno, Espainiako gobernuak e, Franco kopia bokatu ezaguna hainbat ba, prozesu mehidatuko eta naritua dena ba, kontratatu zuela akusazio lanetarako eta bueno, horrek ba, ba, azpin marratzen du Espainiak hausilari ematen dion lentasuna eta, eta bueno, ba, keska hori esaldu zuten e, Bilbotarraren azkatasunan aldea gertutako hainbat ba, zenatari, legelari eta irakaslek eta, bueno, e, kainaren amairuan atxilotua izan zen, izan zenetik, ba, espetxan izan dute egin Parkatu, etxean bueno, izan dute preso, eta hori, e, zazpila bete izan dira, bari. E, bini eta mabian gertatutako kale eraso baten parte hartxa egotzita. Eta zehazki, bueno, autobuz batez retxa e, leporatzen zioten. Eta bueno, ba, bilbotarren askatasunaren alde sortutako ekartasun sareak dio ordea, ba, italiaren legeriaren arabera, delitu apreskiri batuta gongo eta ez legokela estradizioa gauzatzeko arrazoirik. Eta bueno, ba, leporatzen dizkioten kargun jatorria gainera, banasiortean ikertutako tortura kasu baten oinarrituta daude. Eh, bueno, torturapean egindako e, aitorpen bat izan zen eta bueno, hori eh hori Europa mailan e, ikertua izan da tortura kasu hori eta ez extradizioren aurka agertzeko beste arrazoi bat dela Arguiatuta baita lea oso kain bat zenatarietara legal, e, prozesua salatu. Eta Paola Severino justizia ministroari Espainiaratzea gelditzeko exigitu zioten guztiek sinatutako dokumentu baten bidez. Eta, bueno, bazatea e, landerren estradizioaren aurrean, Euskal Herrian libre eta legalki bizitzeko eskubida aldarrikatu zuela eleak mugimenduak, e, pasadan ostiralean, arriaga plazan, eta, bueno, bagasteriaren aurkako... Eraso eta bueno, eskubidezibileta politikoen alde agertu ziren, ba bai eh italako erabakiaren erabakiarengatik eta eta baita bueno, arraso aldeko gastei elkartasuna elarasteko. Bai, eta berrekin e, jarraituz, eh ba, Margolariek E, aitzol gogorza preso gaizoaren askatasuna eskatzeko eta amnistia aldarrikatzeko egin zuten joan den larun batean bazauriko espetxean. Kartzelaren ormetan amnistia eta aitzol eutxi gogor animo esaldek margotu eta preso horere eta harrare negorari buruzko panfletoak jaurzi, jaurzi, eh, jaurzi dituzte. Ekintzaren bitartez gure animo eta indar guztiak bideari nahi izan dizkiote presoari. Bestalde Espainiako presidente den Mariano Rajoyri eta beren barne ministro den Jorge Fernández Díaz, zarbua espenezko neurri haueken hauekin amaitu eta Euskal presoak galeratzen asteko exigitu diete. Iratxoek igarri eragarri dutenez, desobientzia zibila baliatzen jarraituko dute Euskal preso politiko guztientzat amnistia aldarrikatzeko. Eta bueno, ekintzaren ba bideo ikusi dezakezu e topatupuntoinfo weborrian eta bueno, ba, bideo polita Eta, bueno, e, represio edo preso inguruko e, gai honekin bukatzeko, azkenengo hartxo bat daukagu, ez? Bai, azken orduko berriak ere badira Eta, bueno, beinat, ba, atorra zagastido noz, tierra, e, frantxez estatura estraditatua izango da Eskoziatik, urrengo amarregunetan, ba, etakokide izatea leporatua Bueno, beloke ba, honekin ba, bukatu ehingo dugu Eta, bueno, urrengo berri eki ebrerritara salto in bañolen, musikabizu musika, gajarikogu. Egu nero, lapurra itzauek, neri kopiatu ezkero Muturra jarriko nizuke bero-bero Agian ez dakizuna goela amikel goini bezainero Rapero poesiaren bezero edo itzaren klero Jakintxo piztu mila euro itxu-itxu Itzak soberan ditu ez gara iztegi kinuzu Neri adarra jozerik ez espero mukizu Reko zaila da, jendarteko ito kresita guardia zibilar Se me tarecé el ritmo, es que ya mañana euskera semana solo dudan a sábado y se tara, Zara Joana, perria, jetorri, uen indi I'm sorry, Harko se hubiera erara, puta comea y justo, lo te conectara, me aquistuar en pa, métrica rica y en contra, calza dope modo negra, acredita tu borua, sistemático Hau hain jopa, meti trika, rika y en contra. Bueno, musikarit hartetxo txiki-txiki batean dioguz, bueno, berriz gainezka gaude gaurkoan Eta bueno, e, reprosiorekin pixkan lututa baita ere e, mm, Piskat edo nahiko Amairu ikasle epaituko dituzte azte azkenean Boloñaren orkoeko protesta egiteatik Protesta bat izan zen dula e, urte batzuk eta e, ipaiketa eta e, UPV-ek UPV lehioa, lehioan duen e, Ba universitatean, au eta iraiaren 26an izan bertsen epaiketa, baina bueno, greba orokorra dela eta atzeratu egin zen. Ta bueno, hau da ikasle bertzaleak eh e, duen oarra. Ikasle bertzaleak antolakundeak bere babesik andiena adierazi nahi dieen ikasle onitzaren bosgoragailu izate datik eta, eta Bolonia prozesuaren ikasle iritzea transmititzaatik datorren ilako 26an epaituak izango diren ikaslei. Bestetik, UPV-ko lehioako kampusean eta Euskal Herriko Unibertsitateetan orokorrean eman izan diren eta ematen jarretzen duten eskubide zibilita politikoen urraketa, arruietu nahi dugu. E, azte azkenean, amairu ikasle baituak izango dira bilboko ipaita dietan. Laui ebeteko espetxe zigorra esarrinei eta ikaslei, desordena publikoak leperatuta. Horren aurrean ikaslea bertxaleakek ondorengoa dirazi nahi du. Unibertsitate ezberdinetan ematen diren eskubide zibil eta politikoen urraketa etetea exigitzen diegu agintariai. Horren baitan, kontrol kamera, kentzea, segurtasun indar pribatu naiz publikoen desagartzea eta ikasleon kontrako erasoekin bukatzea. upv bere pozizioa arkitzea eskatzea e, eskatzea eskatzen dugu. Bera da epaiketa honen erantzule nagusia izan ere gertakizarien egunean gaur egun gorektore den Ira Inaki Goirizeraia zen UPV-ko Bizkaiko erre, errektore ordea. Berak baimendu zuen ertzaintza kanpusean sartzea eta ikasleen kontra oldartza. Beraz epaiketa politikoa bertan bera ustea eskatzen dugu. Wagenion 2008ean eta berriz diogu krisi ekonomikoaren aitzakiapean oinarrizko herri zerbitzuak pribatizatu nahi dituzte. Bai baita ezkunta ere. Estrategia, merkantilista hau, bolonia prozesuaren bidez gauzatu nahi izan da, e, nahi izan zuten e, unibertsitatetan, eta hori e, duela bost urte. eta baita egun salatzen duguna, arrazoiak berdinak dira. Ez dugu, hezkuntza eta konkretuki unibertsitateak privatizatu eta elite batenak bilakatu nahi dituen erraformarik honartuko. Ez, Bologna es Beraz, im, amairu ikasleen aurkako epaiketa eta exigitzen dugu. Horrez gain, kamarak entzia, kanpuzeko sohortasunin darpeatuak kendu, eta aresek zuzentzen zuen bar nesariaekin egindako unibertsitateetarako akordio represiua, bertan bera, ustea eksigitzen diogu UPU beri. Unibertsitatean jakituria eta estabai dagunen nagusiaren egoitza, eskubide zibilita politikoak, respetatzea exigitzen dugu. Uh... E San Bartobua, bueno, beste, beste gai bati helduta, ba, gizon bat antzemandutela, aurdun dagoen bikotekidea erarotzagaitik eta, ba bueno, eh udaltsangoak 39 e, urteko gizon bat atxilotu zuen Urrasurrutia kalean, eh pasanen asteko oste, ostegunean bai, eh hiru ibetez zegoen bikotekidea erarotzagaitik eta biktima jakitera manduenes ba iruia bete zera batzen gaindik gaindik tratutxarrak jasaten, eta ba, hori, kasu berri bat utxedigu indarkeria matxistak bilbon, hori, ba, egu e, daltza inek izona batxilotu zuten, e, bikotekidari ietik tiratu eta bat bere kontrabotatzea gaitik, eta hogeita lau urteko diktimak berak asaldu duen, ez ba, urduan zegoela jakin zuenetik, e, horretaz horrein dela iruia bete, ba, erasotxaiaren gaindik tratutxarrak pa eratzen zituen. Eta eraso, aztukunen zen zen, eta emakumea basurtuko hospitalean, Eh, hartatu behar izan zuten, lepuko mina zuelako. Bueno, e, Bilbora etorriko gara eta eh Uribarrirra seatzmeatz eh bakizuet eh ba bueno, Patakon Gaztetxea eizancene eraikina, ba bueno, e, eta bere udalak badute proiektu bat eh bueno, dauketa, Proiektu bat eraikina horretan, ba, justo ba, orain burutatu zaie zerbait egin dezaketela eraikina horrekin, pero ahorita mar urte Eta, bueno, badiru di, ba, usoko gazteak, edo, bueno, hausokiak ez daudela oso pozik, udaltxeak hartutako erabakiarekin, eta, bueno, e, irakurriko dugu bazte erkomendatu e, duten uribarriko lagunek. E, patako gaztetxera sortu zuten erekin publikoa, hausoki eta eraginen gestiopean usteko eskatu diote alkateari. Auzoari zerbitzuak eskaini gali izan diesaioten. Koren falta egotzi diote jeltzaleari. Hain justu, orain hilabete ekintzaientzako enpresaldea iztea erabaki baitzuden. E, gazte ekintzaientzako zentroa sentroa egina idu Patagon gaztetxea zegoen eraikinean. Egita asmoak, Uribarriren beharrei erantzuten ez diela e, aurpiriatu diote udalgobernuari eta auzoak oraindik ere dikere espazio soziokulturalak behar dituela gogorerazi. Horregatik, Uribarri piztu proiektu bat eginez, Matiko kaleko erekin publiko eta hien gestipean usteko galdegin diote. Auzotik eta auosoarentzako zerbitzu berikoiak eskaintzaren konpromisso sendoari helduz. Gainera, egitasmoa enpresari, berri eta enpresari berri eta saltoki txikiago besteko zentro izango dela esan izan da, koentzia faltan nabar leprotu diote askunari, duela hilabete eskaz, udararen ardurapean dagoen lan ekinttzako ekintzaileentzako enpresaldea itzi baitute. Uri beharriko gazteek, hauzoaren babesarekin aurrera eramandako proiektuak proposatzen duen espazio autogestionatuak, baldintza baldintzau betetzeaz gain, hauzoko beharrak azetzen ditu. Eta hauzolanean erakitako, erakitako adene batean ez dago inongo diru publikoaren beharrean, beharretan, diote gazteek. Hildo berean jarraituz, ba, orain herrekaldera pasatuko gara, baina gaia oso oso antzekoa, eta esan beharreare, ba, bueno, alkatearen erabakiarekin oso pozik ez daude lausotarrak, eta herrekalde berriz ausolkarteko kidek, ba, udaletxeari e, leporatu diote, ba, kukutza eraizteko licentzia ba, elburu politikoekin erabili izan. Eta, ba hori, e, Bilboko bostgarren epaitegian e, salak eta jarri dute udaletxearen kontra, errekalde berriz e, ausolkarteko gideek ba, ba udaletxeak berake duene e, araudi urbanistikoa ba, ba ezbetetzea gaitik eta, bueno, ba, licentzia hori eman zuten momentuan ez e, ba dago ba, bai, kometa, komoetatzen dute eee e, Berez eraikinabera e, botatzeko da protokoloa edo araudi bat e, Bilbon, hori ba, e, aurrera eramateko lehenengo e, proiekt, mo, le, leku horretan erakin hori botan nahi den lekuan, e, egin nahi denaren e, egitasmoa e, aurkeztu egin bardera eta probaatu egon barder eta guzti hori egon behar dela, Eta hori berez da, eudalak ez duena, eta 2000, ustot 2000 garren urtetik, 2000 eta mabira, e, beti izan dela horrela, kasu biretan izan ezik, eta e, dorren kasuan izan zen, eta bigarrena kukutxa gaztetzearekin. Eta bueno, e, frogargi froga bada, gaur egun kukutxa gaztetzea zen tokian, ba, zegon ba, tokian, ba, ortoik pasatzen baldin bagara, ba, ez da gola, eser bertan eta bueno, gutxa e, bota zutenean hori e, urbanismoko sinogotziak agindu egin zuen urte batean hasita egongo zirela eta bueno, ja urte eta ja pasada bota bueno, tardies ta bueno. Bai, eh erditik hurbiltza eta bueno, oraindik hortik ez da es deñorrageri, vamos. Bai, bueno, ta saludus un E, dinogu, diga, demagun protokolo hori ba, esan berda hori gukutza e, iru e, eraikina ba, ejekuzio unitate bezala edo katalogatuta zegoela eta kasu horietan ba, beharrezkoa dela udaletxeak berak e, onartzea ba, bueno, era, era busketa hori eta eta baita proiektua ba, proiektu eta kasu horietan esan duzu mesala izosakidorrekin bezala, izosaki bezala ba, esela, esela hori gertatu eta bueno ba, usotarrek ere ba, salatu dute E, Auzoak jarraitzen duela e, ekipamentu publikoa galtzen eta e, lehen e, jubilatuen lokalasena zena ba ere galdu dutela eta hori bueno, ba, dela udaletxak e, hartu duen bidea eta errekalderi erakusten dion Bale ba, Bai momentuz berriekin egin Buken. Hemen dituko dugu esta eta hasiko gara gure elkarrejetatuetekin bai, kontaktua. E, musika piska jarriko dugu eta segituan ah, yeah. iruinera joko dugu bertako ba euskizkirratiko kide batekin hitziteko. no bueno, va ba, ya da egune kolenengo el daukagu telefonoraren bestaldea, bestaldean, eh dugun bezala, ba Irunera jo dugu bertako bai libreak, eh guzki rratiak 30 urte bete dituelako aurten, ta bueno, horren inguruan hitziteko, ba dukagu, kide bat. Gabon? Gabón. bai. Ai, ondo entzuten da? Ahí, bai, ongi, ongi, duk, ongi da ongi, bai, es. Bai, mo pixka bajo, baina bueno. Ure arazua izangoa. <risa> bueno, asteko azteko, hogeita e, marurte, e, guzki irratiak, e, bo, da, ba, da, gaur egun ezan dezakegu, Euskal Herrien baian e, ezitzen den, ba, irrati edo zarrenetarikoa. Edo Igual, ba. historia pixka bat e, e, egin dezakegu. E, man, ba, nondik sortzen da, edo izan dituzuen goraberak. Bai, bai, bai, bai. Bueno, ba. E, dakizuenez, eta imaginatuko duzuenez, ez, ba, zaila da igual eh, historia guztia biltea, ba, hitutita, mea, bueno, zer ozer, edo pintela batzuk ematen bintza zailatuko gara, ez. Ba, hori, e, laurogeita bian sortu zen irratia, pizkabat, e, bueno, azieran e, talde ekologista biltzen ziren, hor, e, alde, iruñeko alde sarrean, eta pizkabat, talde, ekologista bieta sortu zen irrati bat e, sortzeko ideia, ez edo asmoa, Horregatik ere izena, eh, e, izan zen e eguzki, eh, eguzki irratia. Mm. Ba, bueno, talde ekologistek ikusi zuten beharra, eh, komunikatzeko beharra garai hartan eta bueno, batzuek, batzuek utze zuten ba gaizki aterako zela, beste batxuek ordez aposto ba, egin zuten eta jarri zuten martxan irratia e, eta bueno, gaur egun arte, eh? gero ja talde ekologiste galduzuten pisua hori irratian eta ja nola gait irratiak bera autonomia irabazi zuen edo e, baina bueno, hor sorre eta gero historio, historiarekin jarraituz, eh? pues, ez da, 1000 egon dira bidean ez dakit, es eh comentatu ditzak egon diren itziera batzuk edo bueno edo garaiz ezberdinak, edo 2000 ta garren urtearen inguruan izan zen krisia, ez dakit hortik e, Ortik zerbait aipatzea nahi duzuen edo edo zer dio zuen Bai, bai, berez hori da, ez gato, izan apurtxu gatorizan dituzun gora, gora bera hoiek, ez apurtxu gatorizan jendeak ere jakin desan, zer saltasun dituen bairrati libre bat aurrera teratzeak. Hmm, bai, zailtasunak, eh, bueno, hazi eran izan ziren hori, ez, eh, legalak bat ez ere, eh? bueno, ez, zailtasun ekonomikoa guztio bak igu, ez, eh, dozein Baina, baina, bueno, oiek beti egon diran, baina zeraan gehien bat izan ziren arazo legalak edo. Eguzki e, errati amartzen jarri eta berehala izan zen lehendabiziko itxiera, ba, bueno, akigu, ba, e, laro, gehi, laro gehieko amarka denan ziren izan zela irrati libren estanda edo ez? Euskal Herri mailan, eta or, or, etorri zen lendabiziko itziera, eta, bueno, lendabiziko biak izan zen oso jarraian, buz, e, laurogeita iruan, okeres banako, eta laurogeita lauean, ez? E, oieki izan ziren, pizkaba, ba, ba, estanda horrekin lotuta, ba, bueno, e, irratia izilarazteko asmoarekin, beste digabe, buz, bueno, e, fure funtzionateko era ezela legala eta gauza horiek aurrugudiatuz. Eta gero etorri zen, ja, laurogeiko markadaren bukaeran, etorri zen beste itxiera bat, nahiko potentea eta hori izan zen, errega bueno, Espainiarra iruñera etorri zenean, ba, ba, bueno, e, betiko moduan eguskerratiak egin zuen, programazio berezi bat, eta bertan pues, jendeak daitzen zuen, eta nahi zuena esaten zuen, ez? E, mikrofono hirekita zegoen, edo nore entzat, ez? E, eta, bueno, hor, badenetarik esan zen, diakina, hor, antenan. Eta pizkaba, bueno, pues, antenan ateratzen, ziren gauzak, zirela, eta e, abertu zen polizia, eta erratia... Itxi zuten, eh bi bueno, pertsona egon ziren atxilotua, bat eh batek izan zuen suean epaiketa audientzia nazionalea, 6 urte eskatzen zioten, eh eh e, hori, arraiaren kontrako, bueno, eh uzaki, la la sostendea egitagatik edo e, gero azkenean ezertan geratu zen eta absolbitu zuten, baina bueno, hori egon zen, eh e, itzera ta erratiaren kontrako kanpaina guztia. Eta gero, azken itxera izan zen ja, lauragoita, marrekoa markadan, ba, bueno, greba orokor baten arira harira. E, greba orokor bat, zegoen antolatuta e, Euskaderri mailan Eta, bai, greba horokorretan egiten dugun moduan, kasu honetan ere, ba, programazio berezia egiten ari zen. Eta bertan sartu zen polizia, esan ez, ba, bueno, irratitik, poliziaren hori pozizioa ematen ari ginela, es zegoen han zeuen gendea arentzat eta bizkaia ta hitzaki horrekin ba zuten e, irratia ba hori 1986an edo oker ez banago eh eta hoiek izan dira bueno itzierak ez pairatu ditugun itziera alero daude gaur egun agian ez daude itxerak baina bueno arasoak bestelakoak dira ez e, igual araso ekonomikoa, ba, zaiatzen gara gu ekonomikoki totzen eta eta horrela, ez, edo isilarazten, ba, beste berio batzuen bidez. Ara, ara soiliken dituzue eh, ba, hori, ez da itun bakatsuetan irrati batzuei baita ere gertatu zaie, ba, alboan edo naik courbe zaizkien ba, beste irrati batzu, askotan irrati pirata kredituak eta horren eta askodas ba potentzialtuarekin emititzen eta bueno, Eta edo olako garaztuak izan dituzue? Bai, hori da, ez es, beste es, medio ba izilarazteko, ez. E, ya, bueno, urteak ez, ezak izki dola buruz, baina hori, e, ya laura goita marreko amarkadak bukaeran edo, hori gertatu zena injusto, ez. Ba, patean, ba, licentia batzuk eman zituen, errati batzuei egin, gobernuak, eta bat zeuen bat adibidez, net, net 21 deitzen zena, daiko, zuz guretzat, eta joe, justo hauei, eman zieten gure frekuentzia, es, baina, hola, tal cual, osea, ez zieten eman, ba, ez daki, pizkaba gora go, edo, edo berago, es, baizik eta gurea zena, es, hor hori, Euguretzat eh, naiko harra dizegoen, ez, eta nortuz horrela ibile behar izan gara gaitare, ez, ba, diala mugitzen, ez, e, azienan izan zen egunta eun, boz komabi, gero egunta boz komala hor mugitzen, gero egunta zazpi, eta, bueno, azkin urte hauetan, ez zaigu hainbeste gertatu, baina, baina, bueno, baina, baina, baina, Bola da ez berdinetan, bai, ez, e, ibiligarela horrela, ez, dihal jean borrokan edo. Eta arazo ekonomikoa iburuzitzen duzula, em, igual kontatu aldi ere, zelan finanziatzen den eguzki ratia, eta zelan funtzionatzen duen, ba, zelan hartzen diren erabakiak, eta, eta baz? Bai, bai, hori da, pos hori, esan duguna, ez? E, historia horretan, lendabiziko bian markadeetan, egon ziren, E, arazolegalak edo itxera hoiek, kontatu ditudanak eta gero 2000 batean e, guri bertatu zitzeguna zen guzkerrateak ba, bueno, bueno, urtean zehar funtzionatzeko dirua ateratzen zuen e, sanperminetatik eh? sanperminetan jartzen ziren txotnak eta horrela eta guretzat nahikoa zen ba, sanperminetako txotna ba, urtean zehar funtzionatzeko eh? 2000 batean Daki zuen ez, e, iruñeko udalak, ba, zantzen miletako txotnak degakatu zituen, horregontziren, ez, bez, movida, korren inguruan, baina azkenean, ba, haien bueno, helburua lortu zuten, ta, txotnik gabe gaude ordu danik, eta, kau, guretzat izan zen, palo ikaragarria, oza, sea, eguzkerrania deratu zen, ba, bueno, ba, oso oso egoera larrian, eh? Oso krisi potentea izan zen, gainera harpatugintuen, ba bueno, gu aldesarreko hori etxe batean gaude eta justu tokatzen zen etxea rehabilitatzea, eh? Eta justu geundean hor erdian, eh? Claro, pos ausukidek berzuten etxea rehabilita, e, rehabilitatu ta gau guk ere pos horretan lagundu behargenuen eta claro, harpatugintuen, ba, hori, e, diruri gabe, txoni gabe, Ordun vuelta eman behar esan gani skeon es eta joder nola egin nola egin ordun ba, bueno erabaki erabaki gogorra hartu ziren nola bait e, batzuek batzuek ez igual de zeuden osoa baina horrela egin zen eta bueno esan dezakegu gaurtiko egiratuta ongi aterazela za erabaki zen hori emisioak etetea emisioak etetea, osea, bakarri jartzea musika eta kuina batzuk esanez, ez, ba, oela, oso oso larria zela eta lortu behar genituela bazkideak, ez, eguzkideak eguzkideak, ba, finanziazio minimo bat e, bermatzeko hori egin zen hori egin zen eta, bueno, elburua zen, eguzkide kopuro minimo bat lortzea, ba, ba emisioak berrezkuratzeko, horrela ginen ba, Urte pare bat edo eta bueno, kanpainak ikuste bere, bere eragina izan zuela eta lortu zila ez euskir. eta gaur egun nordunik hori da ez, e, azken markada honetan hori izan da guzke errraak duen finanttzeko modu baiaia bakarra ez gero bueno, bepettiko ez kanzuk beteratzen dituzu edo alako gauzatxoak baina benetan benetan... Pff, aurrara jarraitzeko aukera maten diguna hori da, ez, eguzkideak. Ba, zen bosteune eguzkide lortzea, hori, bueno, urbi legon gara, baina baina baina da, eta ez gara inoiz iritzi, bosteune guzkidea izatera, eta garaia huetan aresaiago, zebajak ditugu, tal, orduan horrekin jarraitzen dugu beti borrokan, ez? Baina horrek, ba, hori, e, bermatzen gaitu ba, antenan jarraitzea ez? Eta hori, aukera hori, ematen du jende horrek ematen du hogei euro hiruetean behin eta eta bueno, pues, gure gure diru laguntza bakarra dira ez esan bezala. Eta azkenengo, bueno, azkengo kurtsoan nahiko bueno, e, pilpilan ibili tzen gaia izan zen e, irrati lizentziena eta ez dakit e, zuek ze zenolako jarre hartu zuen e, gaiio honen inguruan. Bai, bai, bueno, berdinak egon dira, eh, ja kingo du zen moduan zuek ere, eh, bueno, irratibatsuek ezakizuten eh, aurkestea, beren burua aurkestea. Eh, guk ez genuen ikusten, guk esan dugu, hori ez dela gure gure edo, ez? Guretzat ezela, egin ez dela irrati komertzialentzat egina zegoela eta, bueno, e, erdara esatzen den bezala que el peskau estaba bendido, es? Egu kasiratik, horrela e, ikusi dugu historia hori, es? Baina, bai, ikusten genuen, gup ya bueno, ibilbidea bat dugula eta legitimitatea dugula bai, biz, e, licentzia bat izateko, baina beste lizentzia mota bat eskatzen dugu, es? Errati komunitario iza edo, eta hori esen agertzen, ba, hori e, lehiak eta... E... Horretan, ordu nguk egin, egin genuena izan zen, lehiaketari, ba, lehiaketa osoari lehiaketa oso edo elegitea jartzea, e, lehiaketa horren kontra geundela, eta bueno, e, errati komunitarioak, e, komunitario dut entzako e, licentzia lehiaketa bat ere, atera behar zutela, e, eskatzen genuen, eta horrela. Eta hori bueno, izan zen pizkabatu gure gure jarrera baina bueno yakina eh Nafarroko gobernutik erantzun ziguten ba bueno, e, eh ba, legitimitate osoz egina zutela haiek eta eta esetz izan zigutela ba gure eskera guztiei eta bueno aleregu guk esaten duguna, ez, gure legitimitatea eh o sea, guretzat legitimitatea zigu ematen Nafarroko gobernuak baizik eta es, eguzki erratean zuten due jende jende guztiak eta eta 32 urte hauetako ibilbidea, ez, beraz Google eta edo edolizentziari gabe, ba, bueno, aurrera jarraitzeko e, asmo guztiekin, es, arte egin dugun moduan. Eta Se la aurkitu dezak eh, gaur egun entzule, eguzki erratiko entzuleak ba, bere parrigan. Mhm. Uh -huh. Bai, ba, ah, begira, eh, horrekin ere oso oso posiki gaude, eh, ze hori da balantsaren beste aldea, eh? Oso kezkatuta gaude, ba ekonomiki ba arasuak eh dau, baina beste alde batetik ba, irratian ateratzen den ateratzen hori den programazioarekin oso oso posi gaude, ez. E, ba jendeak esaten digu ba, asko entzuten dela, bueno, edo ohartzen asi. Ian iñi eta bueno, Aforrako daainbat tokitan Ba, nahiko entzuten ari dela gaur egun eguzki erratia, jendea hor biltzen da, ba, programak egiteko gogoekin edo erratian parte hartzeko gogoekin. Eta, bueno, adibidez guk eh, goiztan, egiten dugu oizero maga, bertako magasin bat, eh, espazialeku oizetua. Eta hor, bueno, saiatzen gara, ba, mota guztietako albisteak eta seksioak ateratzen, baina batez ere ba, iru nierrikoak edotan farrokoak ez. Eta gero arratsaldetan ba hori, e, ba bueno, programa internacionalista pare bat, Osbat, e, gien bat, hori, e, e, herrien orie, aliste a Donituna edo eta bestea, pues Latinoamérica lantzen du, gero badaude, ba laude musika programa ba mota gustetakoa, ba jendi hip hop ez que E, ja eta antzekoak e, lantzen dituztenak, bueno, programa ezberdinak, gero baude zintema eta literaturaren gaineko beste programa bat, dakite te biografia lantzen dituena beste bat, bago musika elektronikoarean azten hasten nuena e, iritziare lantzen dituztena, es, bakoitzaren arrekadak Verás, bueno, pizka denetarik, netarik, eh? Esan desakegu programasoerarekin, uso uso gustora gaude eta dirudienez, entsule entsuleak ere gustora gustora gaude. Bueno, eta hogeita garren urte horren honetan, ze se ospakisu no so se espero dira urte urtean se har direna, antolatuko direnak euskiz partetik. Potentena edo bueno, potentena. Eh datu dugu nahiko sumea, eh bueno, eh nahikoa lan daukago ba, esan dugun gauza guztiekin, eh e, horregada horregaderatzen eta bueno, bestelako proiektuak ere ba, baditugu da bar funtjonamenduan ba bueno, gausa ari gara, ba gausak ere Orduan nahiko, nahiko lanpetuta iritsi gara muga honetara, eh. Zenuen planteatzen printzipio alako gauza handiak, baizik etaak baina, baina bueno, politak, ez? orain arte egin duguna izan da, ba, justo urturrenaren egunean, izan zela horia abenduaren amagostean, egin genuen errati maratoi bat, e, pizkabat, bueno, urturren atetik, baina beste alde batetik, ba, ber, guzkide e, gehiago lortzen inituen, eta, bueno, e egun, festa egun polit eta txen bat egin genuen, ez, ba, goizean, justa gainera, abendu eren amaustasen e, larun bata ba, goizean egin genuen aperitibo moduko bat, orre, Navarria Plaza naldez gero, arratsaldean egin genuen brindiz, eta, bueno, irratiaz zen justo, labrogeita arratsaldeko arratxaldeko sortzietan, ez, orduen pizkabat, E, egin genuen ba, antzekoa, e, lauro egitabian egin zen programa antzekoa, eta gainera sortea da honkaguz eguskerratitik e, entzun zen, lendabizikoa hotza, e, bueno, emakume batena da, Mabele, eta Mabele bueno, gaur egun ez da bilirratian, baina oso-oso gertukoa da, eta urgun, Mabele animatu zen, ma ba, eh hitz bisiko horiek dola 30 urtekoak ba berreskuratzera edo errepikatzera, ez gutxi gorabehera gogoratzen zuena, ez. Horria eh. mm. ja, seguen grabatuta ese ser, Eta pizkat hori egin zen abendoren 15ean gero afari bat egin genuen ta horrela, eta hemendik aurrera bai, daia batzuk badaude, bueno, dokumental batean ari gara lanean alterako da, ba, espero dugu, da berrirako, edo, eta beste laba, kontzertu batzuk, baina, hola, en eh, prinsipio, taberna ezberdinetan, eta, bueno, momentu ezberdinetan, egingo direnak, pues, hemendik ikasturtea bukatu arte. Eta, gero, bestalde, bai, irratian, ba, ari gara programazio, bueno, beresia eziten, ba, eia betero hori, goizekunagasin eh, horretan, egiten dugu elkarrizketak, ba, erratitik den jende ezberdinarekin, ez, e, aro ezberdinetakoak, edo. Eta, bueno, horrekin, horrekin gaude, poliki, poliki. Mal. Bueno, ba, eskerri asko, ez dakitze, zehozer gehiago gehiago gaitu nahi baldin badutzu, eta, bueno, eguski e, inguruan informazio gehiago talan, e, non lortu dezakegu? egu? Bai, e, bueno, go, egunea daukagu, eguski.net, beraz hor, bueno, aurkitu daiteke hor eh, informazio gehiago ez dakite, programen podcastak entzun ez da altzeatu hortik mm -hmm. eta esa ba ez da ki pues eske me suavesala ba da kit nire ni iritsi va ba, gaur egun es eso garantitzuak direla, ez, eh, gureak besanlako medioak, ez, eh, bai Euskerrania hemen Iruña, bai Irola Ez dakit, eh, ematen du Erratia ez dakik geratzen ari dela edo, baina nikuste esetz, nikuste ba bueno, gure eh, Erratietan ba aurre ematen ditugula eta bueno, garela ere gure Erratiak da gure komunikabideak berritzen eta, bueno, jendearen ganera dugun mesua, ez, ba, ez dela RSA ez, beste komunikabide batzuetan topatzea, eta oso mesua zuzena da, ez, e, ze bai, interneteko, ez da, ki, zera berriak, bai, zuzenak dira baita ere, baina, baina, diregustez, gora indik zuzenagoa da irratia, ez, e, eta, bueno, hori defendatu behar da, eta mantendu. Ba, ordo, geratzen dira hitzoi eh, joi, eta bueno, eh, ba, eskerrik asko eta zorionak, eta bueno, eh, itzen godu aurreago. Vale, osongi, gasko zuei, ba, lego songi, ba, eskerrik asko zua egin. Ba, eskerrik asko. Enaipua, ona hemen legea, horra horkaikua, horrek ez duentzuna, maio eta ingutea, ez? Ona hemen doinoa, aukeratu obea, zero eta infernoa, begietan zua, belarrietan kea, eh? Ez ekotzi erguak guri, urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, hurlak eta erasoak, trogak eta atzera pausoak, entzuna. Besaratata ezitu buka slice-en arrakasta lortzeko batzu bait aukatitura. Ez dago nura hemen, soilik biotsa bai korregaitiguentzunda gero zaude zertan plan. Azken grabaketatik hasa dira urteak. Ori honekin harrapatzen zaituzte beste kabean. A sola kabea karreta txarrieko nadi lena beses arritsari eta beses larri na. Sku agora jota tama y canave. Si me curte sinadito sao ser que ni. Di jili pishert sin chili que do Beste lana i beste rap sai. Torrera Betea Ferriques elivi mai wenso manago fresu ser model onniño seo serichoi te pasada sua tailo rua sinas suave suave na chene recalena si se colpes colpes si caste bicile que ai daster tarine udera ler dena catchea torrera nidea calboa la cura cure ani sene maiteak f p r n r k r suakea ni son drebea karacudea tira alta sua sura de nasuraldea sua arena ta defensa que deskodan, gufa, Zauriak irek itzeko irrikatu gubarnean Beti nirekea doa zure bidikietara daztana Nila kara zateko beren hangara baita gureak ere Gure gudazoen amodioaren ondorio Zentsu da izen, malko guztien gainetik guztieta tikora, erre bidetik otxean Txakurren saunka kalboan bai Era gospenik ez, gertu neska gerdu zinedin Iberetiprez, ostiaria iz motel Matzurkeriak utxiozu profesionalei eta oderkiak ere Graen, hemen duzu zure taldea Bota zure dizkak sakarron enzu enzu arrematetan gaude, gaude zerro beltzak lortu lahurtuta alde enzu enzu zara legea enzu enzu bakar bate zedera esto se cula calcheftea pude gen izan dugu orduan guzki ratiko kide bat eta bueno kontatu dugu apurtu bat ere ba berai historia funtzionamendua saltasunak baita ere eta bueno ba honek laguntzen digu Ba, bueno, beste proiektu paralelo batzuk ba, urbiagotik ezagutzera, ezta? Bai, hori da. E, ba, beste proiektu batzuk e, ba, izan dituzte bizipenak, izan dituzten arasoak gu, guk izan ezitugu naraso batzuk, hagi txapen eta lan guk e, ez dugu jasan? Bai, eta komentatu duten pare bat kasu oso, oso urbi ego, eta sentitu ditugu, ze, bueno, azkenean hemen, hemen ere hori izan dugu kasu konkreturen baten, haibizko kutsaren hausiarekin, eta ge, pasatu genitu egun noietan, ba, Ba, bai, izan genuela, eze, momentuko beldurro hori, ba... Ea, noizetorreko esiren, irratia iztera. Ha, ah, bueno, e, hori, hor geratu dira eukuzkiko kide, eukuzkikideko Ez dakit, e, oso ondo entzun izan aldituzuen, ze, bueno, ba, dirudi, volumenan, pixkat, bajuz, zegoela, baina, bueno, espero guaietz. Eta, bueno, oraintxe ba, segituen, ja, jarriko gara kontaktuan, zaspikatu gazetxe kokide batekin, ze, bueno, ja, azte azken, azte... Pretosteras que nonetan ya ja euren 6garren urtehorrena aztendute eta bueno ya ser prestatu dituten Aldezarreko gazteek. Irakrixi, kurak daro hala. Ez minesten zaitute gitan enea napola horren eder, asto de zanadire ondoan zuretzako merezi. Dan chalo acelos vean mi vida más fea, lo va a componer escaneza fea, tengo que sonar escutarte, nada zure maitale con pillao hasta tu cole, no espero se trate bai de un petico de iniciativa y de cena nada, tú eres alguien, recuerda si cantáis, debes que chalo, se organiza Egun txogurra gara hori suspektu zolorez, suspektu zolorez Gero adubidazteko urrezko mila horri Mezuak nain intuzke larazi baina zini gorri Nire burua azbeste egin behen ere askatuz Henei txak ire barnean atxilotuz Kapasabai eta pala ere doze nortzo ekitea Girean maite zertu balako zehietu mezen hartzen Eskerrak kanan urrak hauala maitez dure aldoan nago Tagasiga meza dortzen, mila bider, mila bider Rimoztorke nintzen, mila gizte urrezin estarei sentinon du batek Na behin ere hazia nahi zurerzen, hazia nahi zurerzen, hazia nahi zurerzen daudakarrena kurak daro ala horreztan zaitu tegutan, neha mapola horren eperra, hasta horretxan da nire ere zutiltu ditan txaloak zer ortean, mire burua maitatzea drogatzen nahi zorezkan ikotea etorkizuna eskutatea dukitzea Zotatea, urak, dakarreinak, urak, daro ala Binezen zaitut egitan, henea ma pola Horrein eterrazao de detrona nire ongoan Zuretzako merezik ditutan, txaloak Ba, hau, telefonoen bestaldean ezaspikatu gaztetzeko kide bat. Ta bueno, ya ja, ba, comentatu ba, bat. Ba bueno, certanabitzaan zert, e, ezaspikatu gaztetxean, ba, denbora eta kurso oneta dena da zer aurkitu dezakeun berteen eta bueno, baita ere, eh, bueno, urturrenako se presta todo bueno, azteko agurtuko dugu. E, Gabon? Gabón. Kaixo Gabón. Bai, bai, ez tos. Bai. Bueno, saspikatu gaztetxea, zei urte, bueno, eee... Bueno, ez daite, igual e, historia pixka bat egingo guat atzera, ez daite, zei urte hau eta, ma, bueno, zer, o... Zer ekarri dio saspikatu galde zarrari, o zer da saspikatu gaztetxea alde edo bilborentzat? Bai, gaur, bueno, gaur egun igual, ja, bilborentzako, ez? Baina, duela zei urte hasi ziren batzuk, bueno, duela eta zazpi urte, eh, zen okupazio mugimendu alde zarrean, horri buruz ere itzogingo da urte urrenean, proetatun desateko eta zazpikatu gaztetzen eta, ba, bueno, zerrekarridion bilborio alde zarrari bazteko jende ezberdin jende ezberdin pila bat pasatu da hortik ezagut, elkarrezagutu izan dugu pila bat auzoari hau zuari aukera pia bat eman dizkio e, kulturalki ezagutzeko eh auzoari bizitzapur bur bat ematen da finean, ez? Ez dakit, egiten diren ekintza guztiak e, eta ezagutzeeko aukera horrek zakit bermatzen du hori guztia. E, bueno, hori esan duzu auzoko ba bueno, bizitza ematen diola eta horreta bueno, zer gaur egunean ba egun zun, e, egune kotasun egunerokotasunean edo zer era aurkitu zakeago jaspikatu gaztetxean. Bueno, ba Iaz adibidez aurten ezin izan da, baina bueno, txalaparta txala ikastaroak adibidez indarra, indarpia bat du gero eh, pandero ikastaroak ere gondira, eh, zer gaiago bere garailean bertxolari batzuk atera zirela esan dezakegu, eh, gero bertan ikasi aldituzun gauza guztiak ere bai, edo miliratzeko, edo denadelakoa, ba, okupazio azkenean ere ikusteko, oza, gazteok ere ikusteko ze behar izan ditugun auzoan bai bilbon eta azkenean ez ditugun, ezakit, aukera asko ez ditugunez, ba, ikusteko zer den gazteok nahi duguna, ez, erakusteko zer den gazte mugimendua zein den. Eta, bueno, urte guzti hauetan zehar sei e, urte hauetan ba, bueno, bai, gaztetxeak eta gaztasamblalak saltasunak izango zituen Eta ba, badakigu gaur egun ere ba, ba, okupazioen egoera batzutan ez dela delain polita doain erresa dena dirudien bezala eta bazken ba, urtetan ba, uki dugu ez bai kukutsaren hausia baita patakonena ere eta bueno, ba, ba, ze, igual komentatu aldi guzu, zezailtasun izan dituen e, aldezarreko gaztezan bladak ba, gaztetxe honi eusteko eta eta ere semeritu egin dituen ba, orain zeigarren urte horrena egoteko. Bai, bueno, esan beharra dago, zazpikatu ere <laughs> desalojatu izan dutela, okupatuak e, beste, hainbeste alditan ere des, e, o, okupatu ali izan dugu, eta bueno, egia da, kukutzaren desalojaren ostean, okupazioaren aldeko mugimendu nahi kotxo sortu dela Bilbo Maian izango nuke, eta gero, ba hori, zukezan duzuna bai patakon, eta bai ustaldi izan dutxukoak. Bizitzan egon laburra izan duten arren, argi usten da, testuan e, testua den bezala lorkiginaki maiteak zein zer den nahi duena, ez? Eta, bueno, guk hortze jarraitzen dugu, eta, bueno, gero ere, ez dakit, zailtasunak bai, ba, egon dira, baina, bueno, orain goz, uz, bai korgaude, aurrera jarraitzeko asmoan, oski, eta ez dakit, negatiboakioz hau iratu behar, ez? Aurrera begira eta beste usoak ere animatuz aurrera joateko Ze egoeratan e, dago gaur egun zazpiktu gaztetxe batgun ez egite legalki edo unom, e, ez dait e, mehatxuren bat zumatzen duzue, jabearen partetik edo ez egite egokinuka egoera hori. Komunikazioa badago gero ezdaki hortze gabeeta erremanetan beko lokalarekin, beko loja badago bat, oso ahondia, eta, bueno, harremanetan esan si. dezakegu, orain ere ez dago, ez erarri. <laughs> bueno, baina, jo, eh, joko dugu urte urren bueno, berez urte urrena eh, urte amairuan da, ez? Baina, bueno, bai. e, orain eh, ospatzen duzuet, eta, bueno, zer, zer aurkitugu urte urren honetan? Bueno, ba, azteko, azte honetan, hau da, etzi, E, Barrura begiratzeko lehioak dokumentala eta hautsitako lehioak eskeniko ditugu eta gero ba estabidatzeko une bat ere egongo da hori izango dazte askenean zazpietan gero ostegunean urtarriako gota lau egongo dira Mikel Martínez eta Miren Gastainaga aktorek eskeniko duten eskeniko dituzten bi bakarrizketa Mikel Martínezek konta, kontu kontalari lana egingo du eta Miren Gastainagak dantsa antzerkia. Eta horren ostean beraz ezkerriak inguru ingoaldeu erromeria. Mmm. Mm Gipuztikoetko dira, hamarretan edo beraz ezkerritan. Eh, Ostiralan urtarriago 05, 8ak inguru muzikopoteoa eingo dugu bibiko subitik eta gero amaieran eskartziban sarautzarrak, eskarrege musika musika izango dugu eta gero bueno, ba zaspikatu sistem. E, Larumatean haika erdietan animatzen ditugauzoko zeinbeste ausetako umeak hurbiltzea e, plaza berri daongo dira puzgarriak, paaoak, tailerrak eta bar ordu batetan paazoak e, gero bertso Baskaria, eta solokoexeko inguruan egongo gara grafitiak egiten pan panelekin bertan dagoen mural batekin ere bai eta gero Saz Peterdiak inguru kandalu elektrotsarang atorriko da eta marretan erri hoiua, barakaldotik, eta izarbi erromeria. Eta gero bakoetxagoa nahi duena. Eta larumaten esan da dago, igandean ez, zeiterbiak aldera, esan, lehen esan dudan bezala, e, alde zarrak dara matza urte okupatzen, eta ari dira egiten dokumental bat, horren inguruan, egondiren gaztetxe guztien inguruan, geltokikoa, e, Banko Espainiako tf, gaztetxe mitikoa, Eta horren inguruan egingo den dokumentala erakutsiko da. Eta gero zazpietan, Antson Kant, kantautorea, burba lazaitzeko. Eta gero aztelenean ez, ez da gertzen egitara gugan, baina bueno, animatzen zaituzteko nahi baduzu, egongo dira gaztetxeko tailerrak esan dezagun, laburrak, eta animatzen zaituzteko ikasteko edo zorra egiten, edo erakusteko nahi baduzu, eh? Eta azte artean, Inez Osina gozeko Korrika Kultura egingo du halako kontzertu akustikoren bat edo. Mm -hmm. Eta horria, ja, amaitu txatemango dugu. Bueno, saspikatu eh, gazetxaz, igarren urte horrena, eta bueno, azte, ya, azte oso bat saspiagun, eh, ez? Eh, bai, bai, bai. Ekintzaz beteta. Ba, bueno, estáite eh se gehitu nahi baldin baduzu edo baita ere, ba, honen inguruan gehiago jakin nahi duenarentzat, ba, no, nora jode sake. Nora jode sake, ba, bueno, edo ime, bueno, eh zaspikatuko webgunera hirubekoit zaspikatugastetzea.com, zaspi semagiarekin, rsena bertara hurbiltza izango da edo bestela imeia bota dezake, Berdina, saspi zemakiarekin, saspikatu gaztetxa, abildua saspikatu gaztetxa.com mm -hmm. Era bueno, gero orain ja modernizatu gara burratu, iterrean fizukantatu entian ezetopatu gara gaitu zuen Eta besteri gabe urbiltzera animatzen zaituztego Bale, ba, eskerrik asko eta zorionak eta animo Eskerrik asko Horriagorto eskotarako Bai, haur Bueno, ba, eska edo rigi doinu, hauen... Ez, zoul, zer da. Es, nik zer denez dakit, baina nik dakidan batek entzutema dizu rigi esaten, bai. eskerriko eh, gaitu biok, bat zu, eta bezitea ni ez ebes esate gaitik. Asíke. Zer, zer, nola definitu ezakegu? Rege. Ah, ah, barrikatu, ah, barrikatu, ah, ah, oskeran. Ba, entzutema daude radio rastakoak ere eposiko jarriko dira nirekin, sebadakiteni dakiteni, ni, naizela, inkulto absoluto bat gai honetan eta, bueno, ba, Bueno, Litzia emanea lisatea bakarrik, ega, la, ostia, nintzen, Babylon e, zelan da hori. E, Babylon, ö, ö, ö. Bueno, ba, besteri gabe e, ritmo lasai hauekin pixka bat, ja, giroa erlasatzeko, ja, agenda puntura salto ingo dugu, eta bueno, baitu gauza pilo bat, azkena, bueno, komentatu diguna, saspikatuko lagunak, Eh, ba, bueno, et, aurrera egunero gauza ezberdinak izango ditugula Bilbon bertan, Aldezarrean, handezarreko gaztetxean Eta bueno, eh horreta aparte meteré pasatu eskidute. Eh bueno, había ese estaba ida el librutegian, eh, eh badituzte, ba bueno, urrengo ituzten urrengo cita quedo. Eta bueno, dela ba bueno aste honetan ez zurrengo astean osteguna dela ratzaldeko 7 ertetan dokumental bat aurkeztuko dute izen dena El retorno de los Waychafe el proceso de la recuperación de tierras al pueblo mapuche eh bueno eh dokumentala negilla bertatutako da eztabaidagunera eta ba bueno hone ba egiten du ba bueno eh kapitalismo pro, e, mega e, proiektu eta sistema kapitalistadaren basabaltzea maputze maputzen lurraldean ba horren ba, aurka e, maputza borrokan daude eta bueno, euren konflikta daukate batxileko estatuarekin bereziki eta pixka bueno, dokumentala ba saiatzen ari da ba bueno, e, maputzen, e, euren lurra beresjuratzeko eta ba, eure komunitateak zaintzeko daramaten borrokan pizka bat zentratu egiten da. Ta bueno, gero beste sita batzu ditugu, ba dibezo hallaiaren zaspirako, zasbirtertean baita ere osteguna, ba bueno, salaketak e, komunitateko du, e, asalduko du, ba zer egin beharko genukeen atzirotua k izango bagina. Eta bueno, beste batzuk aurrerago ere egongo dira. Eta Deustuko artisten erakusleio izango da zona especial norte Zona Norte Especial Ba, es Zona Especial Norte Gaizki, gaizki, achita segoen isena Zona Especial Norte, Jaialdia Osteguno neta aurrera Eta, bueno, ba, hola neumore Puntu batekin soplamos produksionek Deustuko Luzara, Terramónikajalkaleak Bisirik mantentzeko asmos Ba, lao eguneko Zona Especial Norte jaialdi hori antelatu duet Eta, bueno, ba, asiko da Osteguno neta nila ereno gaita lauan Eta, ba, konxertuak, baskariak Edota sin eman aldiak dira besteak beste eta ba, deustuko iparraldea oda, ba, ori, Luzarra eta Ramonika jalkaleak ba, historikoki ba, ori, giro, girtetzeko eta ori, giro poteo gire esan duten kale ba, doako eta teni gabeko kultura ekin bilgune izango dira ostegunetik igandera bitartean eta hori ba, deustuko artisten erakusleioa izatea bilatzen du eta horretarako ba, esan dugun bezala ba, kontzertuak, emanaldi eta erakuzketa kulturalak ba, izango dira taberna eta elkarte negoitzaz berdinetan Eta aipatzekoa da ba gaitara Usabalori aurrera eramanalisatzeko, ba artista kulturalek Ausoko Taberna eta colectivo Laguntza izan dutela eta ba herritarrei deustura gerturatzeko deia lusatu nahi dietela antolatzaileek eta laguntzaileek bait ere, ba egunetan zehar ba doako kultura kontsumitzeko aukera eskainies eta hausia da gaitaragoa, ba Urterrialak 24 usteguna, 7etan Egoaise Egoaiz erekin kale jira, egoaiz esan dugu, pasan urtean, hemen nire hori erratian izan zirela, lau irubiba erratxa joan, eh, haien alboka, triki eta guztiekin. Zer ehm, duzen e, lau irubibako lagunekin? Zer no, non bukatu gote dute? Benekus dut maitasun e, gorrotorlazio horretatik, ba, bueno, beste bi hasi landatu duzilea eta badaude hortik gauzatxo politak egitea. Eta bueno, urteariako 25 ostirala vas arratsaldeko parkatu dubukatu, urteariako 24 asteguna arratsaldeko 8etan Ignacio Escudero Siroco bideoa Mullerrenean, eh ostiralean urteariako 25 arratsaldeko 7etan Xalaparta Elisatic Frontoira, rubatos robatos aldean, eta 10 lapidazion lapidazioen laser gastechan. Urteariako 26 larunbate Eguerdeko dubietan Bugati descapotable Frontoian eta arratsaldeko 4etan Joselito Isekita Bernen Eta gero, eh, uf, ja hemen lioa sortu zait. Eh, arratsaldeko 5:00etan Alamaten Joseki la Logia Tabernan, 700 Long John, Noiz Tabernan, 8:00etan All Nighters Club, txori dendan, 9:00etan Vietato Pensare Gastetxean, 10:00etan, de momento no Gastetxean, eta Uterriako 27 Gandean, azkenengo egunean, ba, ordu baterritan Iñaki Velasco Lisan, Aguardikoan, Noiski, ordu bietan Rojo y Los Terrojos, Tabernan, Iruretan naste borraste basic baiona tabernan, lauetan kanitoren inda bak herriko tabernan, eta ratxaldeko seietan sinema ba herriko tabernan, eta horrekin ba bukara mangozaio zona especial norte, jaialde honi. Bai, eta e, baita ere izango dugu, bueno, ostiral, ostiral honetan, e, Irola irratiak prestatutako, antolatutuko kontzertu bat, daukagu, izarbel rapmadan programa madan programak antolatua, izango ditugu, Ba, bueno, arratzateko sortzit erritatik aurrera, iru eurotxoren truke, e, MPC rap showa, itxua eta onzo MF-lekin, eta gero kontzertuak, kissoul eta dotez eta sintoma. Zeran, a ber, errepikatu lehenengo talde hamez, edes? Maas que soul handotez. Maas que soul, irola irratia negondakoak ere, baita ah, lau irubi bat irratxa joan, e, denazan berda hemen, eh? eta sintoma ere beraiekin egon zen, emendio, osea que, bueno, bai rap madan, bai lau irubi ban, pasan urtean biak, oso, oso enroiatuak irratio nekin, oh. eta bago, bai, enbiatzen zaituzte guztio hibertar aurbiltzen. Eta bat gauza gauza, enzituen lau irubi bat saiba? Pillo bat, ba? pillo bat gauza, bai, bai, eta, bueno. eta ra, raparekin ere lotuta gauza pillo bat, eh? eta hori, ez dakit, nik uste dut hor esego Eh, Espezializta hundirik, baina bueno. Eta, bueno, ba, errepikatuko dugu Dida baten Zer Zaspikaturen eh, zeigarren urte erroneko gitaragoa Bueno, e, igual errepikatu baino lehenago Hago hemen beste agenda ah, ba. Bo Bota zure da puntu guztiak e, Bai, et Zor txikian Zor txiko txikian Zor txiko txikian Zor txiko txikian Bakion Ba, eh, ba gaztetxe guna, Ospatuko dutelarun bat honetan Eta arratzaldeko bostetan Ba, badiru di Euskal tradizioari lotuta, e, mus txapelketa entoratu dutela. Gero bertxo txapelketa, arrataleko saspitar ditan, ze Euskaldun jator diren mure bakiotar launak, eta gero behatzitan pikoteoa, eta jagau e, partean behatzitar ditan taupadaka torrea bizirik, ekimen bat, eta gero kontzertuak, Aker Beltz, e, Romeria, Estupenda Jones, eta... Talde sorpresa. Vamos, horreindik lotu gabeko taldea. Boa, talde sorpresa, <gülüyor> haio konak dira, eh? Askotan ikusi ditugu hortik. Ze, hogetaz hortziak behar, na? Bukatu duzu ya? E, bai, bai jauna. Bueno, ba, botako dugu askar, ze ya badakigu bi minutu lehenago edo bukatu beharko genukela. Ba, badakizu irratiko zuzeneko gauza gauza duak, eta urduan, ba, saspikaturen sigarren urtu horreneko, egitara bosoa, botako dugu berriz ere. Eta urtarriak amairu azte azkena. Hau da, etxi, boi, hogeita, iru, etxi parkatu, arratzaldeko saspietan barrura begiratzeko leioak eta utxitako leioak dokumentalak izango ditugu ikusgai. Urtarriako geitalago osteguna, arratzaldeko saspiter dietan bakarrizketak, Mikel Martinez eta Miren Gastainaga aktorekin, eta gauko martan, ingo aldeu taldearen kontzertua. Urtarriako geitalago ostostilala, sortzietan musika, musik poteoa bilo zaharreko subitik, eta, dederatzi terrietan, skasti band eta saspikatu zonsisteme girot, girotutako saioa. Urtarriak hogeita ezei larun bata, amaik ater dietan, umen txat eta puzgarriak plaza berrian, eguerdeko ordu batetan paiasoak plaza berrian, arratzaldeko iruretan bertso Baskaria eta Graffiti Power, e, arratzaldeko zaspiter dietan skandalue elektrotxaranga,